капітан похитнув головою і мугикав пісеньку. Приїжджий пан оглянув корчму, якій огиналося з десяток рейтарів, зняв шапку, привітав усіх. «Шановному панству віват! Але чому це ви такі нужденні і пісні? Неньки ніби не піст. Дозвольте влити у вас трохи веселощів. Пане, дозволять? Тоді кличте сюди всіх ваших відважних вояків. Сурмач! сурми збір!» Можна сісти біля вас, пане капітане?» Поруч прим'ятої каски у півнях лягла дорога, оторочена куницями шапка. Пан П'ятірнею грибурнув, розчисав шорсткий, що стояв дріттям рудуватий чупер. «Ей, шинкарю, горілки, меду! Та що це ти, лайдаку, несеш у це бріти, щоб псяк збирайся збирається наповити котів чи хоробрих рейтарів? Барило, бочку і м'яса! Немає м'яса? А що то там сокорить?» Ах, вони несуться, скільки яєць нанесуть за рік, плачу за курей і за яйця, яких вони занесли. Панове, панове не всі разом, гуляємо, я пан Йосип Крицький з-під Я католик чи православний? А що кому від того? Добрі католики і добрі православні п'ють однаково моцно, а в мене привід до пиття. П'ять років бідував у турецькій неволі, там хтось не вірить? П'ять літ мої захланні родичі збирали гроші на викуп. Я визволився сам. А тепер ми ці гроші гарненько проп'ємо. Віват, щоб пам'ятали всі Йосипа Крицького. Приймаю, приймаю ваші поздоровлення. Сурмачу, грай на приступ цих двох барил. На штурм, панове, на штурм. Взято приступом не одне і не двоє барил у Кагарлику, і в Обухові, і в Германівці. Підсолоджена медами, роздмухана чутками слава про щедрого шляхтича, моцного пияка, веселого баляндраса пана Крицького за кілька днів облетіла всю Канівщину. Рейтари, гусари, надвірні козаки кричали віват на одну згадку про пана Крицького, про його щедрість, невтомність, вигадливість, отчайдушність розповідали байки. Хотів би я зустрітися з тим паном Крицьким. — казав пан Пиво. — Невже він переп'є мене? Одначе пан Крицький, котрий нецеремонно навідував то того, то іншого пане, неначі навмисне обминав пиво, Ті банкети донедавна були найбучніші. Коли гуляв пан Пиво, мусили з ним гуляти не тільки всі сусіди, а й ті, хто проїжджав повз його маєток. Якщо ж хтось з подорожніх відмагався, гайдуки випрягали коней, а то й рубали колеса карети, а самого пана приносили до господи пива. Вечірній пори, попід Терновою долиною, в оточенні двох десятків рейтарів, котилася голуба карета з вензелями-півнями на дверцятах. В кареті дрімав пан Крицький, і попіл з його погаслої люльки обсипав дорогий оксамитовий каптан та такі ж дорогі оксамитові штани. Шапка з куниць валялася на дні карети, і вітер ворушив непокірний чупер на голові пана. Карета наблизилася до березового містка через річечку, на якому вартувало четверо надвірних козаків. Двоє лежали в холодочку під вербою, двоє бавилися, намагалися впіймати волосінню прудких рибок, котрі випливали з куширу на плесо і знову ховалися в кушир. Рибки були доката меткі і щоразу вислизали з волосяної петлі. Козаки гарячкували, вихоплювали один у одного волосінь. Вони сиділи на місткові, поспускавши ноги і низько посхилявшись над водою. Захопилися так, що кинулися, коли колеса-карети загриміли перед самим містком. Посхоплювалися й козаки, які лежали під вербою, всі разом перегородили дорогу. Одначе їхній заступ був непевний. Вони бачили рейтар і розуміли, що по знакові Пана з карети ті в одну мить зметуть їх у воду. Через те поскидали шапки і звернулися до пана прохально. Вельце ласкавий пане, високоповажний пан пиво, регіментар і підкоморій, уклінно і щиро запрошує вас вшанувати своєю присутністю його самого та його кохану дружину в день її ангела». Козак промовляв ці слова, а троє інших козаків дивилися на нього, пороздявлявши роти, адже ніякої дружини в пана пива не було. Він одружився давно на шляхтанці з-під бара, однак не шанував її. Бив тирансько, і врешті її батько у відсутність пива забрав дочку до себе додому. Відтоді пан пиво вдовував. Так розповідав, регочучись з знайомим. Він не вельменуть гував. В кінці двору під лісом стояла дерев'яна башточка, і туди час від часу гайдуки приводили то ту, то іншу дівчину, схоплену в селі. Одна дівчина в тій башточці повісилася. Отож козак наплів всім кіп гречаної вовни, проте не потерпав. «Пан пиво вибачить усе, він сам дошпетний на всілякі вигадки, мабуть ще й похвалить за вигадливість». Пан вдавав, що сердиться, а тим часом рейтари, котрі чули розмову, і яким в одну мить хмільно запахла дармова горілка, почали силити свого благодійника на гостини до пана пива. Крицький ще якийсь час відмагався, а далі махнув рукою. Завертаймо, тільки ненадовго. Гулянка давно сягнула гори. Котилася в діл. Майже всі гості були п'яні, декотрі вже й не в'язали лика. У великій залі стояв розгардіяш. Столи, заставлені пляшками та куманцями, завалені наїдками, паховки, позбивалися з ніг, підбираючи потовчений посуд. Попід столами сновигали пси, вони гарчали й гризлися за маслаки. Декілька панів спали, підхилявшись на столи, інші щепили, хтось у червоному кунтуші раз по раз проголошував тости, а двоє драгунів смалили у стелю з пістолів за кожним тостом. Пороховий дим перемішувався з димом із люльок та з парою, все тонуло в сизому тумані. «Пан пиво не шкодував напоїв. Завтра не наше, наше сьогодні. Бенкети його гучні і часто бешкетні. Ними знову ж таки утверджувався в шляхетності».